Buonasera a tutte e a tutti. Eh, oggi eh, vorrei, questa sera vorrei parlarvi eh, delle, società delle società matriarcali ehm, con un particolare riferimento al, al tipo di livello politico che utilizzano nel prendere le decisioni. Allora... Ehm, Le società matriarcali eh, che eh, stiamo studiando grazie al, all'amorevole cura della filosofa tedesca Heide Habentroth e io che vi, e che vi sto portando in radio, eh, ha suddiviso le società matriarcali eh, in quattro dif diversi, differenti livelli. E, e oggi vi propongo eh, la riflessione sul livello politico eh, prendendo quella e eh, dal libro alcune delle società eh, ancora esistenti nel nostro mondo eh, che adottano eh, il principio eh, del consenso questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in linea generale Eh, la caratteristica, eh, da un punto di vista politico, delle società matriarcali è quello di decidere eh, nella casa del clan, nelle varie cla case del clan, eh, prendendo le decisioni eh, secondo il consenso. E, però eh, vi voglio portare eh, in alcuni paesi, in alcuni territori eh, e mh, nominare alcune di queste popolazioni. La prima popolazione che emerge è, è la popolazione dei casi che vivono nell'India nella, nell nord orientale e sono di un antico lignaggio e, di origine eh, tibetana e adottano eh, prendere le decisioni appunto secondo la metodologia del consenso E la cosa più sorprendente è che mh, quali sono le caratteristiche eh, delle donne del, del villaggio eh, le donne del casi eh, hanno praticamente mh, un aspetto molto fiero e sono solitamente vestite come regine e sono loro che in un certo senso facilitano le decisioni all'interno di ciascuna, di ciascuna casa. Parlo di facilitazione perché eh, appunto eh, spesso eh, mi trovo a lavorare con la metodologia del consenso e la facilitatrice è quella che solitamente in contesti anche nostri attuali fa emergere le decisioni e, e gli accordi quindi ho proprio verificato che all'interno di, eh, di questa società che, eh, ma, di queste società matriarcali dei casi ma poi ve ne parlerò eh, anche di, eh, di altri c'è una metodologia eh, simile forse noi abbiamo eh, in un certo senso adottato le loro di metodologie allora la ehm, La, uh, no, uh, la, um, la casa del clan è, è in sostanza l'unità politica di base e quindi all'interno di ogni casa vengono prese le decisioni che poi vengono rimandate in un contesto più ampio fino ad arrivare ad un'area lo, uh, una locale. Qual è la cosa di, molto interessante, uh, a mio avviso, che uh, ogni casa? Uh, Un delegato, solitamente i delegati sono uh, uomini eh, e sono i fratelli eh, della madre, cioè la madre rappresenta praticamente la donna più saggia, la, la donna più grande. E spesso eh, gli antropologi hanno pensato che quindi la gestione politica fosse nelle mani degli uomini, proprio perché eh, eh, sono i delegati che vanno all'esterno eh, in una sorta di, di cerchi concentrici, cioè il delegato della casa del clan va eh, nel luogo, nello spazio dove sono ricongiunti i consigli delle altre, eh, delle altre case e, e via di seguito fino ad arrivare al... Um, la chiamerai plenaria eh, locale e in realtà i delegati così come noi nella rete Lilliput facevamo eh, nel 2003 non sono altro che eh, dei referenti dei rappresentanti che non prendono assolutamente decisioni ma che riportano le decisioni in un contesto più, più ampio e sono sempre eh, le case che decidono La, ehm, decidono eh, appunto eh, con il consenso ora io ho notato che sia nel, in questa popolazione che, mh, dei casi ma anche nel, nella popolazione dei Minangabao che si trovano a Sumatra e in tante altre che adesso cercherò di eh, ricordarvi a, ehm, come c'è una una specie di mh, di nascondimento da parte degli antropologi, no? nel senso che ogni volta pensano e ritengono che eh, il potere è sempre e comunque in mano al, alla popolazione maschile proprio perché non hanno, eh, non hanno individuato eh, all'interno delle case la presenza eh, delle donne, perché spesso gli uomini, gli, gli scienziati antropologi uomini eh, si fermano sulla soglia della porta e quindi di conseguenza non hanno poi mai verificato cosa avviene all'interno. Per fortuna poi eh, sono mh, le, le studiose, le, le scienziate, ma le antropologhe sono riuscite a entrare nelle case e hanno verificato. che di fatto c'è veramente una, eh, un principio egualitario di genere e anche eh, proprio generale di eguaglianza eh, nel, nel prendere le decisioni. Allora mh, che cosa succede? So, eh, ho verificato che eh, spesso le eh, antropologhe oppure le filosofe che sono riuscite ad entrare in contatto con queste popolazioni parlano di eh, unanimità, Della de, eh, nella decisione, cioè sembrerebbe che ogni volta che si prende una decisione tutti quanti eh, arrivano alla stessa ehm, all'accordo, all'accordo pieno mi viene da dire, no? Oh, eh, ecco, questo io non so eh, se effettivamente è così, nel senso che per quello che conosco io la metodologia del consenso che eh, app applichiamo all'interno di alcuni nostri gruppi o, o, o nella formazione, la unanimità è solo ed esclusivamente eh, una, una forma di accordo. Nel consenso, ma non è il consenso, è un, un accordo pieno se vogliamo. No? Quindi eh, probabilmente eh, sarebbe interessante per quanto mi riguarda vedere veramente come avvengono queste riunioni all'interno delle case del clan per verificare effettivamente, secondo il mio punto di vista, la differenza. Ecco io ti inviterei a spiegare un po' meglio questo concetto del consenso nella diversità che eh, da quello che io ho capito si potrebbe riassumere nel eh, non eh, noi diciamo un gruppo non, non, siamo, non la pensiamo come, come voi, non siamo d'accordo su questa cosa però siamo d'accordo a che si prenda quella decisione anche se noi non la, non la sì. condividiamo Ecco eh, sì, eh, in sostanza il ehm, Il, eh, la, fi, eh, la metodologia del, del consenso eh, fa emergere molto spesso dei conflitti all'interno del gruppo oppure delle eh, dissonanze eh, nelle, eh, nei contenuti nei contenuti della, della, nel, nel, per esempio nell'ordine del giorno, negli argomenti che devono essere trattati. Cosa succede? In questi casi Eh, la mh, la mh, come posso dire la, la diversità, eh, il non essere d'accordo su quel contenuto non implica necessariamente un non accordo. Uh, solitamente in termini tecnico si dice uh, uh, arriviamo alla definizione di un accordo nel disaccordo. Questa è veramente l'area del consenso, è veramente l'area in cui attraverso una uh, trasformazione del conflitto e attraverso una comunicazione non violenta nel conflitto si, uh, uh, possono, emergere, possono, possono emergere delle decisioni. non so se sono chiara perché è molto più facile viverlo che non eh, spiegarlo a parole io potrei aggiungere che questa decisione che in un primo momento potrebbe sembrare contraddittoria in realtà ha credo un senso molto profondo perché eh, anche pratico no? perché sì. se fosse necessario raggiungere l'unanimità di opinioni è chiaro che quasi sempre ci sarebbe la paralisi perché esatto. è molto difficile che tutti abbiano la stessa opinione Infatti. infatti, no ma la cosa più interessante è che molto spesso eh, adottando questa metodologia e prendendo in considerazione i suggerimenti o le proposte di una minoranza, anche soltanto di una persona, eh, si verifica questo, a me è successo tantissime volte che quella persona, che quella minoranza ha veramente eh, produce veramente un, un passaggio creativo nella decisione e, e, e può veramente Eh, far riposizionare le persone che da principio non erano, eh, erano diciamo, su una posizione di maggioranza. Quindi questa è una cosa molto interessante perché è in questo senso che le diversità rendono eh, ricco il processo. Cioè è molto importante in questa dinamica il processo, il processo nella, nella definizione dell'accordo o anche del disaccordo. Allora, facciamo una prima pausa musicale con musica black, musica del Mali, e anche se non è precisamente quella dell'India del Nord-Est, ma non l'abbiamo trovata, musica di quelle parti, e vi ricordo il numero di telefono della radio, potete intervenire se vi va, 06 49 17 50, stiamo parlando del metodo del consenso nelle società matriarcali. Thank you for participating in our live recording tonight. Grazie yeah. Longiano. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <speaking> <speaking> rompiamo Famoudou Don Moyet per ascoltare la telefonata di un ascoltatore appunto che voleva intervenire sull'argomento pronto? Pronto si sente? Sì sì sei in onda prego. Ah, ciao a tutti e a tutti eh, sul fatto che stavate eh, ne stavate parlando che un qualcuno una minoranza <coughs> da un'idea propria eh, messa nel discorso della del clan della della casa Poi cambia il meccanismo della decisione o la decisione stessa. Ho capito bene quello che stavate dicendo, pronto? E non è nella casa del clan questa. Parlando, in generale, questa affermazione punto... nella nella mia esperienza personale. Eh, sì, Purtroppo non io inizio, non, inizio, non sono sì. stata nel, eh, diciamo, in questi adatti, in queste case clan dove prendono le decisioni. Uh, sì, ho sì, fatto un... ho, comunque, ho di... preso come spunto per parlare di un discorso in generale cioè sì. della, della dialettica che poi porta alla sintesi perché si parla di persone che pensano al, al, al bene noi al bene comune cioè io faccio le cose per gli altri, gli altri lo fan, e le altre lo fanno per me e, e, e si ragiona su queste basi è così che funziona cioè altrimenti come si fa a arrivare sì. a una sintesi per cui si trova una soluzione che sì. va bene a tutti e a tutti Cioè, deve essere già una predisposizione eh, delle certo. persone a trovare un accordo che faccia del bene al gruppo. Sì. guarda, senso, eh, sì. è vero, nel senso che. No, no nel senso, come soluzione è quello, cioè un, un, un modo per poterla portare avanti. Un, un discorso che è un, un discorso fantastico perché c'è la complementarietà, giusto in questo caso. Perché ho vissuto e ho saputo di famiglie matriarcali, cioè, come dicevi prima, all'interno nelle famiglie in Italia, ad esempio, è diffusissimo il matriarcato, per cui le donne alla fine se non erano pari comandavano pure certe volte nelle decisioni a seconda di che i maschi c'erano in, in famiglia, però poi nel contesto eh, nazionale, e sociale eh, come sappiamo bene in Italia è tutt'altra altra cosa eh, è sempre quello che avevo fatto il collegamento per perché per come un, per trovare come una soluzione di discussione appunto dove eh, l'accordo si trova non se, non esclusivamente o semplicemente in un modo ma ci, potrebbe, ci sono infiniti modi per trovarlo e le minoranze servono appunto a questo caso per caso per trovare le soluzioni del caso faccio ad esempio classico e chiudo la radio Onda Rossa che so, c'è lunedì mi pare le, le riunioni di sera, non mi ricordo che giorno e lì si discute, si ragiona e non c'è chi comanda o chi decide, c'è alla fine però un discorso che si vede poi nella produzione radio. Eh, ho finito, ciao. Grazie. Scusate, poi non so se ho detto stupidaggini, no? no Assolutamente, assolutamente. Però no. Grazie a, a te. Ho, ho pensato questo, poi so se posso servire al contributo appunto nel discorso che una minoranza, minoranza una persona in minoranza nel gruppo radio, o gruppo di ascoltatori e ascoltatrici, compagni e compagne, mette un input perché mi è successo più di una volta a farlo. Allora stasera. Stavo ascoltando e non ho potuto fare a meno e sono intervenuto. Ciao e grazie, buona buon proseguimento. Ciao. Grazie a te, ciao. Grazie. Ah, ciao. ciao. Ehm, Mi fa piacere del, um, dell'intervento dell'ascoltatore dell perché effettivamente ehm, eh, io stavo, pro, stavo parlando appunto delle società matriarcali di, di, di popoli che vivono lo, lontanissimo dal, dal nostro paese e tra l'altro secondo le studiose nel nostro paese non esiste a parte sugli... Uh, sugli uh, sulle Alpi e nelle aree montane un, un tipo di società che potremmo definire matriarcale secondo eh, la definizione mh, della, della studiosa che sto analizzando perché eh, appunto ma, eh, matriarcato eh, per eh, la filosofa tedesca vuol dire in principio le madri, cioè l'inizio delle madri e, mh, e mentre eh, ritengo penso che nelle nostre società il matriarcato aveva un Una, uno spessore differente ma vorrei mh, nel senso che comunque eh, era, era, eh, già vivevano in un contesto eh, mh, patriarcale se così vogliamo dire comunque al di là di questo la cosa che mi preme sottolineare è proprio il fatto che in, nelle società che stiamo indagando cioè le, so le società delle comunità di pace eh, mh, eh, effettivamente eh, esiste il principio del bene comune lo diremmo noi in termini moderni eh, che vuol dire che non esiste una proprietà privata ma esiste una proprietà collettiva e quindi è chiaro che le decisioni vengono prese per, tut, eh, per il bene per il benessere per il benessere e, e spesso e non per il benavere eh, degli, dei componenti del, della famiglia della casa, del clan del Del, dell'area locale ma anche della della natura circostante ne avevamo già parlato no? di, anche di questo aspetto quindi sicuramente in questo senso la madre o matriarca quella dalla quale discendono tutte quante eh, le altre figlie e gli altri figli eh, ha un atteggiamento eh, di mh, Mi viene da dire di, ehm, di ah, scusate stasera sono stanchissima e mm, non mi vengono le parole, di ehm, eh, utilizzo delle risorse eh, con una modalità eh, appunto eh, di, da bene comune se vogliamo, no? e proprio per questo motivo, cioè proprio perché eh, il contesto, proprio perché la situazione sociale, la situazione culturale è diversa rispetto a quella che conosciamo noi nel, no, nel, nel nostro occidente eh, permette che tutti vengano ascoltati vi preciso che per quanto riguarda la popolazione Minangabau che vive a Sumatra e sono 6 milioni di abitanti persino i bambini partecipano alle, alle decisioni alle discussioni eh, della casa del clan quindi eh, tutti quanti vengono ascoltati, quindi c'è un principio proprio di eh, ascolto eh, empatico di tutte le persone che partecipano alla vita eh, del villaggio alla vita della casa non c'è eh, una differenza, non c'è una differenza e in un certo senso eh, la persona più adulta, l'anziana la, o anche l'anziano conosce molto bene i bisogni sia delle persone che, che sono della casa ma anche eh, i bisogni del, del villaggio ma con una modalità eh, di eh, non dominio, di, non eh, di prepotenza che invece abbiamo, vediamo tutti i giorni nella nostra vita, questa è la differenza, è proprio radicalmente un paradigma differente che in questo caso mh, porta nel, a livello politico a prendere decisioni secondo questo tipo di, di metodologia, mh, quindi sì, certo. Allora facciamo, se vuoi, una seconda pausa e ricordiamo ancora il telefono 06 49 17 50. Torniamo su un, un terreno musicale più vicino a noi. Ultravox, hymniti showed me, the power. And E viaggiando nel, nei vari continenti, un'altra eh, un popolazione che eh, è stata artefice di questa metodologia e eh, che forse è, è famosa e nota, eh, è proprio la popolazione degli irochesi. Eh, si trovavano nell'America del Nord e, e anche loro hanno escogitato una metodologia molto interessante di... Mh, Di prendere le decisioni. Eh, vi dico semplicemente che, per quanto riguarda eh, il, il, il centro politico eh, di, questa, di questa popolazione, è anche in questo caso eh, l'interno della casa del clan e, ed è, è, è, è come dicevo anche prima, questo è il regno delle donne. I loro voti eh, hanno un peso molto importante, tant'è vero che senza il loro consenso gli uomini non possono fare nulla neanche eh, nel campo della politica estera e le politiche della casa del clan che rappresentano eh, la sacra volontà del popolo definiscono la direzione dell'intera società. Eh, addirittura le donne all'epoca, diciamo, an nell'epoca antica erano quelle che detene detenevano. Eh, le armi e avevano il potere di decidere sulla pace o sulla guerra sto parlando logicamente di, di tantissimo tempo fa, è chiaro che oggi gli irochesi sono ridotti in riserve il più delle volte però eh, andando a studiare eh, la loro metodologia si è verificato proprio che eh, dell'esistenza di, ehm, eh, di, di, di, di, di una costruzione federativa nelle decisioni sempre con questo sistema di allargamento dal più piccolo al più grande e sempre attraverso eh, i delegati E, allora, e qui infatti lei eh, l'autrice dice proprio perché sono le donne a eleggere gli uomini a capi come pot con poteri rappresentativi, quindi sono i cosiddetti delegati hanno anche il diritto di destituirli eleggendo i capi le donne determinano la composizione politica di tutti i corpi di governo più importanti il clan quindi, in questo caso sto parlando degli irochesi avevano due capi la matriarca e il rappresentante maschio del clan che era un rappresentante quindi mh, è un po' diverso rispetto uh, a quello che dicevamo dei, dei casi è un po' diverso uh, da quello che abbiamo visto dentro le popolazioni per esempio dei Minangabao o dei Moso, di cui credo di aver già parlato in precedenti, trasmiss in precedenti trasmissioni perché il sistema degli irochesi mh, è molto più complesso, proprio perché erano diventati una federazione e quindi avevano esigenza di prendere decisioni in aree molto molto molto più estese e comunque riuscivano sempre attraverso la metodologia del Senso. Eh, io credo che anche noi della rete Lilliput abbiamo appreso dagli rochesi, questo, questo e, e quindi dagli, dai nativi d'America eh, la conoscenza di questa, di questa metodologia, di stare nel cerchio e poi di allargarci, io mi ricordo che all'epoca avevamo i nodi, eh, le micro aree, le macro aree e poi la plenaria a livello nazionale e, e ho trovato delle similitudini con uh, l'approccio degli irochesi dell'epoca, logicamente, perché ora non, non penso che... Sto andando un po' eh, nel, viaggiando eh, sia nella dimensione spazio sia nella dimensione tempo, però sempre per rimarcare eh, un, qualcosa di fondamentale, cioè nel senso che la costruzione di altre metodologie, di altri sistemi è possibile, quindi è e anche per criticare eh, la, il criterio che eh, Che secondo la democrazia tutto deve essere preso se, secondo eh, la maggioranza, no? che è quello che noi utilizziamo e quindi secondo un, una modalità eh, che viene chiamata democrazia. Ci sono anche altre metodologie per prendere delle decisioni. Io aggiungerei che persino questo principio della democrazia viene messo in discussione da chi ha il potere. Eh, se prendiamo un esempio facile. Con la nuova legge elettorale eh, si accentuano le storture e le iniquità del eh, famoso Porcellum, che è in vigore da 6 o 7 anni, mi pare, e perché è stato fatto un calcolo se un eh, partito raggiunge il 30% dei voti validi, eh, alleandosi con partiti minori che non raggiungono però la quota di sbarramento del 4,5%, Per cento, eh, questo partito col 30% dei voti avrà la maggioranza assoluta intorno al 55% dei seggi quindi il, il principio di una testa e un voto è fatto letteralmente a pezzi certo. e quindi una minoranza ma diciamo la minoranza più grossa riesce ad avere una maggioranza assoluta per poter fare quello che vuole quindi neanche il principio democratico tradizionale ormai viene più rispettato da, dagli attuali certo. assetti potere certo mi, re, mi rendo anche conto che eh, in un sistema come il nostro, dove eh, diciamo, la, la dimensione è estesa, eh, sicuramente sarebbe difficile adottare eh, questa, questo tipo di metodologia. Però eh, se penso a una dimensione più piccola, che può essere un condominio, che può essere un piccolo centro, eh, che possono essere tanti piccoli centri eh, oppure tanti piccoli distretti di economia sociale, solidale, eh, cosa che tra, peraltro si si attua già allora questo è possibile cioè bisogna, eh, se volessimo pensare di come ricostruire di come realizzare un nuovo sistema eh, eh, mi viene da dire mh, che dovrebbe essere tutto quanto ridimensionato no? perché proprio eh, come dici tu eh, alla fine anche chi sostiene il, eh, il criterio della democrazia eh, e, e del voto e della maggioranza poi alla fine... Eh, dissente eh, Mi ero dimenticato di dire una cosa abbastanza importante, che tenete presenti i numeri che ho fatto prima, in realtà dato che ormai le elezioni votano mediamente tra il 60 e il 70% degli eventi diritto, Questa percentuale del 30%, se rapportata a tutti quelli certo. che potrebbero votare, diminuisce ulteriormente, esatto. quindi quel calcolo potrebbe essere che magari un partito a malapena raggiunge il 20% dei votanti avrà e, la maggioranza e governa, assoluta, e quindi decide. è sì. proprio la negazione del principio democratico questo. Del principio del democratico e del del bene comune anche mi viene da dire, diventa un bene un interesse particolare quasi, no? Ehm, vorrei eh, concludere dicendo che ehm, anche altre popolazioni indagate eh, utilizzano questa, la, il principio del consenso e sono in Africa centrale, sono stati i Memba e, e i Luapula. Nomi interessanti, e nell'Africa del Nord i Tuareg. Diciamo che la metodologia è quasi simile, si differenzia sempre da qualche piccola, ehm, eh, come posso dire, mh, soprattutto è il territorio che fa la differenza: sono i vari territori e le aree interessate al consenso. Però c'è sempre questa, eh, eh, questo fulcro, questo, questo centro che è la, la casa del clan, quindi la casa della madre. e da lì si diramano poi le decisioni e, mh, ripeto eh, tutto questo eh, in eh, spazi, tempi diversi stiamo parlando di eh, differenti momenti però è una sorta di eh, prova eh, che eh, esistendo queste eh, società eh, anche attualmente è la dimostrazione forse che nel passato queste società eh, hanno agito eh, per molto tempo, per lungo tempo e hanno fatto anche la differenza perché sappiamo che queste società erano veramente pacifiche e ugualitarie e mutuali e se mi rimane un po' di tempo eh, io volevo passare dagli studi moderni eh, del matriarcato al, ehm, alle antenate e a, a, agli antenati perché eh, questo eh, nel, eh, diciamo che in questo periodo eh, ricorre il ventennale di una archeologa e antropologa importantissima per tutte queste ricerche che, che vi sto portando che è appunto Maria Gimbutas il ventennale e, della morte no sì il ventennale della morte e a Roma eh, stiamo organizzando eh, alla casa internazionale delle donne eh, una giornata di festa il 9 maggio a partire dalle ore 6, 18 scusate, e il, il, la, eh, il sabato 10 maggio eh, avremo proprio una giornata dedicata a tutti gli studi eh, che hanno seguito la sua scia in tutti questi anni e avremo eh, esperti internazionali eh, ma anche e soprattutto giovani donne e uomini eh, archeologhe e archeologi che hanno continuato la sua strada e la sua ricerca e quindi ci por porteranno alla luce eh, molti de dei siti archeologici eh, già visitati eh, e studiati dalla Maria Gimbutas ma eh, anche nuove scoperte. e quindi vi invito a partecipare a questa giornata perché sarà veramente un omaggio a questa nostra antenata che ci ha permesso di, eh, di scoprire eh, quello che è stata la storia, eh, una, la storia importante eh, nascosta delle donne che avevano un ruolo importante e che erano... Eh, governatrici, regine eh, sacerdotesse e madri nello stesso tempo Bene, allora penso che possiamo concludere qui la trasmissione di oggi Entropia Massima, grazie a Daniela per eh, queste eh, per queste ragionamenti su, su un principio importante che è quello appunto della decisionalità della, del consenso e quindi della società come bene comune. Sì. E vi daremo appuntamento con questo discorso sulle società matriarcali tra un mesetto circa, mentre la prossima settimana parleremo ancora di altre economia e crisi climatiche. Ciao a tutti e a tutte.